революційна драма. Чого ти в мене вдивляєшся? Ніби по мені видно, так? Ну, було, було. Сидів. Та чи я один сидів? Хто не сидів, той буде, хто сидів, не забуде. Коли сів, а ти що облік ведеш? Коли сів, коли впав, коли ліг, коли встав. Пацаном ще сів. Після війни. Боже, як я плакав. Начальник колонії заспокоїв мене. Не переживай, ми тебе обиду не дамо, ми тебе до пенсії дотримаємо, а може й до похоронного маршу. За що сів? За вождів. І за велосипед. Ну, я в клубі трохи підскакував, декламував, там у пірамідах зображав фігури. А Вака Шворінь каже, це якби ти зобразив на сцені Леніна, райком велосипеда дав би. Ну, той велосипед і заїхав мені в голову. Почав я умовляти Надьку завклупшу, давай зробимо революцію. На жовтневі свята. Я буду Леніним, Вака буде матросом, а ти Крупською. Райком дасть нам усім по велосипеду. Готувалися в сворій таємниці щоб не з'явилися конкуренти, велосипеди в райкомі не так багато. Настав найвідповідальніший вечір. Директор школи прочитав доповідь путем Великого Октября, оскільки уповноважений з району був «Коротких», то доповідь з поваги до великого російського народу прозвучала російською. Потім вимпелами нагородили передовиків, Протарабанили по піонери, і Надька завклубша оголосила, що за кілька хвилин буде поставлена революційна драма. Затягли завісу, викотили на сцену залізну бочку, поставили на попа броньовик. Я ще раз глянув на себе у дзеркало. Батькове солдатське галіфе сягало мені до пахви, мамині чоботи поза коліна, дідова стара камізелька прикривала латки на ще трохи білій сорочці. Зроблена з дідового тютюнового капшука лисина була такою брунатною, наче в негра, а клочата борідка приклеєна до моєї бороди ніби довершувала знаменитий образ вождя. Але в дзеркалі я майже себе не бачив, я бачив велосипед». Вискочив на бочку, вака матрос з дерев'яним карабіном став коло бочки, а натька крупська підняла червоне знамено. Завіса відкрилася, у залі дуже незрозуміле пожвавлення. Я, намагаючись найбільше бути подібним до вождя, вигукнув і всіх штан, соєдіняйтесь. Вака крикнув ура! Надька замахала знаменом. Директор школи крадькома підвівся, шмигонув до виходу, за ним навгінці і вчителі. Я старався та вагіщі. еволюція. Уповноважений з району, що сидів у першому ряду, схвильовано завовтузився. Я вже уявляв, як він тисне мені руку і вручає велосипед, та з-за куліса долетіла дуже сердита фраза, що закінчувалася словом «мать». Звідти вийшов голова сільради і демонстративно затягнув завісу, крикнувши, революція окончена. Почалися репресії. Надьку з клубу вигнали, Вака-матрос відбувся легким переляком, а мене як закопьорщика, і головну дієву особу взяли. Перше запитання слідчого хто давав задання і образ вождя революції?» Не хотілося продавати ваку, і я скажу, сам придумав. До того органами правопорядка задержувався – я, візьми дурний, признайся, було. Минулого року приїхав до області, блукаю вулицями, думаю, наймуся на роботу, зароблю грошей, куплю велосипед. Зупинив якогось дядька, ви не підкажете, де можна знайти роботу. Той глянув на мене, подивився, навколо дістав з кишені три карбованці. На, каже, ось на газоні стоїть відро, лежить віник, черпай з фонтана воду і помий пам'ятник Сталіну.